A Biblia fennmaradása. A már említett tősi munkákat, amelyek aztán feledésbe merültek, kőbevésték vagy táblákba karcolták. Nem így a Bibliát, azt eredetileg papíruszra vagy pergamerre írták, amelyek sokkal kevésbé tartós anyagok. Így azok a kéziratok, amelyeket az írók eredetileg készítettek, már réges-régen eltűntek. Hogyan őrizték meg akkor a Bibliát? Fáradtságos munkával kézzel írott másolatok ezreit készítették. A könyv nyomtatás feltalálása előtt ez volt a könyvkészítés készítés szokásos módja. Van azonban a kézzel történő másolásnak egy veszélye. Ha egy kéziratba becsúztak hibák, azok megismétlődtek, amikor az a kézirat további másolatok alapjául szolgált. Mivel hosszú időn keresztül sok másolat készült, Számos hiba csúszott be, tekintettel arra, hogy a Bibliát sok ezerszer lemásolták. Honnan tudhatjuk, hogy ennek következtében nem változott meg felismerhetetlenül? Nézzük például a Héber Bibliát, az Ószövetséget. Az időszámításunk előtt. 6. század második felében, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, a héber tudósok egy csoportja, az úgynevezett szoferimek, azaz írnakok lettek a Héber Biblia szövegének őrzői, és az ő felelősségük volt ezeket az írásokat a közös és az egyéni imádatban való használatra lemásolni. Nekik volt a legjobb indítékuk, és szakemberek voltak, így magas színvonalú munkát végeztek. A szoferimek örökségét a masszoréták vették át, akik az időszámításunk szerint 7-ig századik tevékenykedtek. Nevük Héber szóból ered, amelynek jelentése hagyomány. Lényegében ezekre a másolókra is az a feladat hárult, hogy őrizzék meg a hagyományos Héber szöveget. A masszoréták aprólékosak voltak. A másolónak egy megfelelően hitelesített példányt kellett alapul vennie, és semmit nem volt szabad emlékezetből írnia. Minden betűt ellenőriznie kellett, mielőtt leírta. Mennyire pontosan adták tovább a szöveget a szoferimek és a masszoríták. Erre a kérdésre 1947-ig szinte lehetetlen volt válaszolni, mivel a rendelkezésre álló legkorábbi teljes héber kéziratok az időszámításunk szerintik századból származtak. Azonban 1947-ben néhány nagyon ősi kézirat töredéket találtak a Holt tenger környéki barlangokban, köztük a héber Biblia könyveinek részeit. A keltezés szerint néhány töredék a Krisztus előtti időből való. A tudósok ezeket összehasonlították a meglévő héber kéziratokkal, hogy megvizsgálják a szöveg továbbadás pontoságát. Mi volt az összehasonlítás eredménye? Az egyik legrégibb mű, amit megtaláltak, az és Jász könyvének teljes szövege. Ennek a szövegnek a ma rendelkezésünkre álló maszorét a Biblia szöveggel való szoros egyezése, csodálatos sok különbség a korábban felfedezett Szent Márkféle és Jász tekercs és a maszoréta szöveg között másolási hibaként magyarázható. Ezektől eltekintve Figyelemreméltó az egyezés a teljes középkori kéziratban található szöveggel. Ez az egyezés egy ilyen sokkal régebbi kézirattal megnyugató bizonyítékot ad a hagyományos szöveg szövegbontosságára. A Bibliának a keresztények által görögül írt része. Az úgynevezett új szövetség esetében a másolók a gyakorlott, jól képzett szoferi megkel összehasonlítva inkább tehetséges amatőrök voltak. Annak ellenére, hogy a hatóságok büntetéssel fenyegették őket, végezték munkájukat, és nagyon komolyan vették azt, továbbá két dolog biztosít minket arról, hogy ma lényegében ugyanaz a szöveg állami rendelkezésünkre, amit az írók eredetileg leírtak. Először olyan kéziratokkal rendelkezünk, amelyek keletkezésének időpontja sokkal közelebb állami a megírás időpontjához mint a Biblia Héber részének esetében. Ezek közé tartozik például a János evangéliumának egy töredéke, amely a II. század első feléből való, ez tehát valószínűleg kevesebb, mint 50 évvel azután keletkezett, hogy János megírta az evangéliumát. Másodszor a fennmaradt kéziratok száma már önmagában is méltó bizonyíték a szöveg valódiságának. Azok a nyelvek, amelyeken a Bibliát eredetileg írták, végeredményben szintén akadályozták a fennmaradást. Az első 39 könyv túlnyomó részt Héberül, az izraeliták nyelvén íródott. De a Héber nyelv soha nem volt széles körben elterjedt, ha a Biblia ezen a nyelven maradt volna meg. A zsidó nemzeten és azon a néhány idegenen kívül, akik tudtak Héberül olvasni, Másokra semmilyen hatást nem gyakorolhatott volna. Azonban az időszámításunk előtt. harmadik században az Alexandriában elő zsidók számára elkezdődött a Biblia Héber részének lefordítása görögre. A Héber Biblia nem zsidók számára könnyen hozzáférhetővé vált. Abban az időben, amikor sor került a Biblia második részének a megírására, a görögöt még mindig nagyon széles körben beszélték, így a Biblia utolsó 27 könyvét ezen a nyelven írták. De mégsem mindenki értett görögül. Ezért a Bibliának mind a héber, mind a görög részét hamarosan lefordították az akkori idők olyan mindennapi nyelveire, mint például a szír, a kopt, az örmény, a georgial, a gót és az etiópiai. A római birodalom hivatalos nyelve a latin volt és olyan sok latin fordítás készült, hogy szükség lett egy hivatalosan jóváhagyott változatra. Ez körülbelül időszámításunk szerint 405-ben készült el, és a néven vált ismerté, aminek jelentése mindennapi. Így minden akadály ellenére a Biblia egészen az időszámításunk szerinti első századokig fennmaradt. Azok, akik írták, megvetett és üldözött kisebbség volt. Nehéz körülmények között éltek, ellenséges világban. A Biblia a másolások következtében erősen megváltozhatott volna, de ez nem történt meg. Azt a fenyegető veszélyt is elkerülte, hogy csak azok számára legyen hozzáférhető, akik beszélnek bizonyos nyelveket. Az egész világ a gonosz hatalmában van. Ennek alapján számolni kellett a világ ellenséges magatartásával az igazság közé tettelével szemben, és ez így is volt. De akkor miért a Biblia maradt fenn, amikor sok más irodalom, amely nem nézett szembe hasonló nehézségekkel, feledésbe merült? A Biblia erre is válaszol, Isten kijelentése örökre megmarad. Ha a Biblia valóban Isten szava, Emberi hatalom nem képes elpusztítani. És egészen a XX. századig éppen ez bizonyult igaznak. Azonban az időszámításunk szerint. negyedik századában történt valami, ami végül újabb támadásokat eredményezett a Biblia ellen, és alaposan befolyásolta az európai történelem menetét. Csak nem tíz ével azután, hogy Diotletianus megpróbálta a Biblia összes példányát megsemmisíteni, a császári politika megváltozott, és a kereszténység hivatalosan elismert lett. 12 évvel később időszámításunk szerint 325-ben egy római császár, Konstantin volt a keresztény-niceai elnöke.